No niin, täällä ollaan taas. Ilman nimeä. Ilman nimeä edelleen, mutta siis mikin takana on Miia, Aino ja Natsku. Niin. ehdotuksia saa laittaa tulemaan, jos niitä on. Olkaa mennyt toistaiseksi nimetyn, kun täältä löydy sellainen baarikin muuten kuin no name. Kyllä joo. Kyllä. Tämä ei, toivottavasti tämä ei ole niin pysyvä olotila, mutta... Ei se ole, kyllähän meillä jossain tulee se aha-elämys, että tämä me halutaan olla. Joo. Mutta to... Joo. Teemme. Kuitenkin pysytäänkö me tietyissä perinteissä, niin vi viikon uutisissa, mikä jäi mieleen? Ää, äitiyspokkauksen nimeä halutaan muuttaa. Tämä on jäänyt mulle mieleen. Mitä mieltä olette? Mulle jäi kans taas. Mä niin ymmärrän, se on hyvä nimi ja se kertoo siitä mitä se on. Mutta onko nyt sitten se, että tässä liikaa korostetaan sitä äidin roolia, että Siin, se no pitäisi olla perhepakkaus. Perhepakkaus tai vauvapakkaus, mm. koska musta se vauvapakkaus on niin. ihan hyvä. Joo, kyllä mäkin. Mun on ihan aiheellista keskustella asiasta ja mikä ettei vaihtaakin. Tavallaan se onhan se eräänlainen brändi, minkä Kela on saanut aikaiseksi tällä, että jaetaan ja, ja niin kuin tavallaan siitä on koko tämä neuvolasysteemi ja, ja niin kuin kaikki sidoksissa mm. ja sitä maailmalle. Mutta kyllä mä luulen, että se voisi ihan hyvin toimia vauvapakkauksena se nimittäin, ja ei se nyt siltä... Mekin ollaan joskus puhuttu äitiyspakkauksesta, kun äitiyspakkaus juulikin se sataa vuotta vai kuinka vauvapakkauksesta oli jaettu, niin me puhuttiin silloin pidemmin tästä just mm. neuvola-järjestelmää, kehittymistä kaikesta, niin Silloin mä en ole missään kysyä aloista, tätä nimeä. Ehkä se kertoo myös jotain minusta, että se äitiyspakkaus sinänsä ei ole mitenkään sarahtanut korvaa. Mutta nyt kun se tuodaan eteen, niin tulee semmoinen fiilis, että no niin, niinpä. Mutta tietysti, se mut, niin, mut tietysti kuitenkin se fakta on se, että se on se äiti, joka kantaa sitä sen yhdeksän kuukautta ja synnyttää. Mm. Että en mä niinku koe, että se mitenkään isää halveeraa. Ja ei se isä kuitenkaan voi esimerkiksi imettää, ja, ja kysymyshän on niin niistä lapsen ensikuukausista. Mua ehkä ärsyttänyt, tai ihmetyttää tämmöinen niin kuin liian voimakkaasti, nyt lähetään Suomessakin ajamaan sitä linjaa, että ei saisi enää puhua tytöistä, ja ei saisi puhua enää pojista, ja mun mielestä niin laps, las, lapsikin hämmentyy, kun hän menee sitten vanhempien kanssa saunaa, ja näkee, että äiti näyttää tolta, isä näyttää tolta, ja erilaisia, miksei me saatais olla erilaisia? No, ehkä siinä on just... Mä oon taas nähnyt tämän keskustelun ehkä silleen, tai halunnut ainakin nähdä tämän silleen, että siinä tavallaan annetaan mahdollisuus olla erilainen, että sua ei niin lykätä suoraan siihen tytön tai pojan pattiin, vaan se on jotenkin vähän niin monimuotoisempi. Mutta toisaalta mä vanhempi, niin mä joutunut miettimään hirveän paljon näitä asioita niin kasvatuksellisesta näkökulmasta. Eikä se ole mun mielestä... No joo, ehkä mä pelkään sitä niin, että... että tota... Vanhemmat lähtee niinku liian voimakkaasti toteuttamaan tämmöistä linjaa, kuuntelematta itse asiassa sitä lasta. Jos mä nyt itse äitinä ajattelen, miten mä oon lastani niin kasvattunut, minkälaiseen sukupuolirooliin, niin en ole kasvattanut millään lailla. Et hän on niinku ihan itse mm. saanut muotoutua. Mm. Et, et, jo, jotakin mä ajattelen, niin. On oon halunnut ajatella, että niinku täällä keskustelulla myös yritetään ohjata tuohon suuntaan, että lapset saa kehittyä mm. Kuin mm. ne on, Mut... eikä niinkään niin anneta tavallaan, mm. tai, tai että joo. Mun ymmärtääkseni tässä on ollut aika paljon jostain nimenomaan, että just päiväkodeissa ja kouluissa, kun se tulee näihin kielellisiin eroihin, että jos komennetaan, että lapset rauhoittukaa, niin sitten se on sellainen neutraali, että kaikki lapset rauhoittuu ja ka kaikkien ei, eikä silleen, no niin nyt pojat rauhoittukaa, tytöt on jo nätisti, niin tavallaan siitä halutaan päästä eroon. Mutta siihen... jos ne on, jos se vaan nyt on näin, että ne pojat. Pojat riehuu ja tytöt on mut ei se, se... Te tyypit siellä. Mut mun mielestä se silti todeta, että no niin nyt kaikki rauhallisesti. Niin, mutta jos se on rauhallisesti, niin. Niin, Mut, miksi? mut mä, en, mä, mä oon nyt eri mieltä tästä. Se on olla eri mieltä. Kiitos. <tos> si, si, ni, ni, ni, <tos> <tos> ei oo tarkoitus sanoa, että... tässä. Mun mielestä että aset ei sinänsä ole oikea tai väärää, mm. mutta se on ihan totta, että jos puhutaan aina poista, jotka häirikää, tytöt, jotka on jo kiltisti, niin se vahvistaa sitä diskurssia, että poika on jonkin sorti häirikkä. Mä nyt ehkä ajattelin näin, että... Että et, et jos se nyt sattuu olemaan niin, että ne pojat häiriköivät, mm. tytöt, ei. Mikä on osa sitä niiden identiteettiä. En mä niinku halua sitäkään niiltä viedä Mutta ehkä tämä on se, niinku, missä tavallaan tässä haluttaisiin eron, että ei kaikki pojat ole niitä, jotka häiriköivät. Ei kaikki tytöt ole niitä, jotka on kiltisti. Ei mm. olekaan. Mutta jos ne Mut kuulee sitä... tavallaan, että siellä on osa luokas, osa poiston on nätisti, ne kuulee koko ajan, että no niin, pojat rauhoittukaa. Niin totta kai siinä tulee sellainen, niin että... Et, et... Pojat. No, mä jotenkin mm. silti ajattelin, että jos siellä on ne kolme poikaa ja ne rauhoittuu, niin sen, sen sijaan, että se opettaa mainitsisi ne kolme nimeltä, niin se vaan sanoo pojat, niin se ei tarkoita, että kaikki pojat, vaan te kolme siellä mm. rauhoittukaa. Mm. Ja tottakai tällaisissa tapauksissa, tää on nyt niin taas mm. yksi tosi super esimerkki mm. niin tästä ilmeöstä. Mm. Ja, ja ihan... Mä, mä oon tyttöä, puhuttiä. mä oon ihan ylpeä siitä, että mä oon tyttö. Sitten jos on joku tyttö ja se ei halua olla tyttö, niin sen ei tarvi olla tyttö. Mm. Mut mä niinku toivoisin, että lapsi saisi kasvaa itse niinku alusta saakka, eikä lähetä väkisin myöskään. Mun mielestä tuli hauska esimerkki, tämä oli vaan TV-ohjelma, mutta oli tämmöiset että joku ex-onnelliset tuli tämmöinen saari. Ja siinähän oli tämmöinen perhe, joka yritti kasvattaa väkisin lapsestaan tämmöistä sukupuolineutraalia, ja, ja, ja se, se meni jo niinku huumorin puolelle. Mut silti mun mielestä se oli semmonen tilanne, joka olisi saattanut olla vaikka jopa totta. Totta. Mm -hmm. Joo, mä oon nähnyt myös sen saman sarjan, tai ainakin osan siitä, ja ihan totta, että se, se oli aika niin kuin, surupaisaa katsoa sitä, mm -hmm. mutta se oli toki Van Raama-sarja. Se oli Van Raama-sarja, mm -hmm. kyllä. Tästä niin kun, se, mitä mä oon huomannut täällä, kun oon alkanut käymään salilla ja, ja käy tuolla niin ylipäätään, julkiset uima, uimahallit ja tällaiset niin mun ne on par, paras paikka vielä lapsia näkemään, millaisia kaikennäköisiä ihmisiä meitä on olemassa. Mm -hmm. siis niin Eri ja... yhteisaunat ja suihkut ja muut, niin, niin kuin, jotenkin se on... En, en ole vähän aikaa käynyt, niin sitten tavallaan täälläkin tulee se, että niin tosiaan, meitä on aika näköistä mm -hmm. ihmistä täällä. Kyllä. Mm -hmm. Mulla itse asiassa jostain syystä noterasin tämän äitiyspakkaus mutta jäi enemmänkin mieleen tämä Mister Mugabe, joka ei nyt suostu päästymään. Ei sitten millään ikä on 93 vuotta ja mut nythän kai, mut se kai, kai, kai hän on... vähän kautta, kaikki hän kaikki rutineihin kiinni. hän on ollut se Zimbabween hallin presidenttinä lähes 40 vuotta, mm. niin Mihinkäs sitä nyt tässä vanhoilla päivillä enää... niin. Olisiko no, kuin... eläkeen mitään? <laughs> mutta toisaalta jos sielläkään eläke ei vaan elä, onnistukaan ihan niin sutjekkaasti, niin eikö se voi olla siinä, hyvin siinä mahdollista. Niin kun, et, et voi olla, hän Se voi olla musta. hyvin paljon mahdollista, mutta tuota, eikö nyt jo tuossa iässä voikin? Jos no, kansa hän... vaatii, sanotaan näin. Niin. Nimenomaan vaatihan kaduille lähtemisen mm. mutta se on ihan vapaata. nyt eikö hän erosi, niin siellä oli juhlatia tavallaan siellä jotenkin huvittavaa se se niin että et siellä juhlitaan, en vielä tiedetä, että onko tämä yhtään sen parempi, kuin ei tiedetä varsinaisesti kuka, kuka nousee seuraavaksi valtaan, ja mitä tapahtuu, järjestetäänkö vaalit vai tuleeko sieltä joku muu ja vaan. Ja luultavasti hirveä kaos siinä välillä. Mutta mut ei se mitään, nyt juhlitaan. Nyt on niinku juhlan hetki, että siinä on niinku tämmöinen tartutaan hetkeen ja, ja juhlitaan, että nyt on päästy tuota, diktaattorista eroon. Mites joulu? Joulu. Nyt meillä on avattu Joulutori Tallinnassa. Onko teillä jo niinku joulu mielessä. Vähän, joo. Yhdet pikkujoulut pidetty, joo. toiset on edessä. Joo. Mä jotenkin pääsin semmoiseen tiettyyn joulufiilikseen tuossa lokakuussa, mm. me, saatiin... <lok... me saimme lunta. Muistatteko? No, joo, me saimme lunta, niin, kyllä. se on hyvin lyhyt Joo, ja, mä, joo, ja silloin mä niinku ostin jo klöngiä kaupasta. Mm. Tuota, Mutta nyt sitten viime viikonloppuna, kun avattiin joulutori ja satun vettä, niin nyt mä en sitten pääsykään siihen samaan fiilikseen. Mm. Kyllä se sieltä tulee. Mm -hmm. Nyt alkaa olla taas merkkejä talvesta. Niin tässä vähän pakkasta ja liukkasadelun lunta ja okei se muuttuu, että Väh Vähän liukasta vaan mut... on jo, on jo yeah. ja kaupamajassa soitana joululaulut. Joo, <laughs> <laughs> kyllä, kyllä niin pikkuhiljaa alkaa. Ja varmasti nyt kun joulukuus vaihtuu, ensi viikolla mm. jo, niin, <gasps> niin, niin, niin sitten, sitten me päästään availemaan joulukalenterin luukkuja. Mm, onko teillä joulukalenterin no. luukkuja? Siis ainahan olin yllättänyt mut. No, minkälainen? Mä olin käymässä viikonloppuna Mä olin pois ja ja sitten mä tulin kotiin ja laitoin vallat mun pimeäseen huoneeseen, niin siellä oli semmonen Pikachu. Haa! Pokemon-suklaajoulukalenteri. Oi että! Että nyt sit joulukuun ensimmäistä odotellessa. Mä haastin itseni terveys terveysjoulukalenteri. Siellä oli joka luukussa jotain pähkinöitä tai rusinoita. No Onks se On, On. joo! joo. Mä oon niinku törmännyt tähän, nyt tehän tavalla niinku lähtenyt tämän joulukalenterit että et sä voit tilata... Aikuisille on nyt hyvistä, joo. Aikua on, chinijoulukalenteleita ja olut. jo kaikki tällee, tavallaan sit kun ne joulukalenterin arvo on yli sata euroa, niin sit on tavallaan siellä siellä... Miks mä ostaisin tän? Kosmetiikka, mutta tavallaan se sä joka päivä onko vähän paremman. Mut jos sä ostot se se chinijoulukalenteri, niin voiko se niinku joka alue? Ah, kyllä on kuule kiva päivä, kun hämtsit siihen etä. Niin, kun hämtsit siihen niin mulla on ystävä, joka oli, hän jo tilasi englannista tämmöisen tota, kynttiläjoulukalenterin. Okei. Okay. Tota, Kaikkea ja Tämä on tämmöisen diptyk-merkki, dy, dy, -ta, taito ranskalainen, mutta englannista sai tilata sitten tämän tiptyykin kynttilä Tiedättekö te, se maksoi 300 puntaa. Hä? Kyllä. Ja mä olin niin kuin, oletko sä tosissa, mutta kun hän niin kuin laskeskeli sitten, että kun siellä on 24 kynttilää, ja sitten hän jakaa sen 324. Eihän ne nyt toki normaalin ne pieniä, mutta hän oli sitä mieltä, että, että kyllä kannattaa. Hän tilasi sen, mutta se sitten siihen, niin, että kun se lähetetään Englannista Suomeen, niin siinä olisi pitänyt olla joku kemikaaliviraston luku, ei, lupata joku, ei, että se luokitellaan myrkyksi tai jotain. Ja niin se kalenteri, jota hän odottiin kovasti, niin se palasi sitten englantiin hän ei, ei sitä saa. tämä niin Joo, tämä on vähän on tämmöinen Ui, surullinen, joo. Mut sitten mä kiinnitin silloin huomiota kans, että, että tota... Et nyt on niinku aikuisille. Joo, joo. On niinku lähtenyt... meikki Mä kosmetiikka. joo, no, joo. Äh, Ja, kosmeti -kosmeti niin niinku, ja sitten tai... ka sumenellakin on. Kyllä, kyllä. Jotenkin Uskaa, koska mä, mä tykkään vasta. joulukalenterista. Mulla on yleensä siis, mulla on joulukalenteri ja sitten mulla on perinteinen asia, että mä ostan Suomesta sen veikkauksen joulukalenteriarvan. Ja siis mä oikeasti raaputan niitä joka päivä, ja koitan sellainen joulupukkeika. Mulla, mulla on se partiolaisten joulukalenteri ollut, että se on ne maastumaa itsekin niitä joutunut myymään. Mä tiesin, mikä se oli syyskuun alussa, kun mä pinguttelen kelloja. partiolaisen joulukalenteri ja aina jostain joku koira hyökkäys jostain tihaltakin Mä yrittänyt partiolaisia, tuota, mutta tänä vuonna Okei. en, en, en oo päässyt ostaa partiolaisten kanssa, mutta mulla on tää terveyspähkinä siinä. Terveys. No Kuule, me, meillä on suklaat ja sulla on pähkinäru niinku Yks vielä hei. No. Mun tyttäreni löysi siis, hän on siis, hän on teli ja niitä pitää olla useampia hän nyt löysi siitä nyt mä annosittaa Stokkaa. Tallinnan Stokkalla oli tämmönen niinku iso, siis se oli metrin pituinen ja iso laatikko. Ja siellä mm. ei ole vain 24 lukkua suklaat, se on suklaakalenteri. Vaan siellä on niinku 5, 5 and a half. Ei. Joo! Ja siis hän oli aivan, siis tää on saatava. Apua! Joo. Must niitä lukkuja oli kolme <laughs> nyt, Mä en yhtä ihmettelisi jos ainoalla kun... Ois omassa huoneessaan toi... Lähtiä Stokkallilla etikseen. <tri> Mut se oli niinku todelliselle joulukaraterin friikille. No niin, mm. joo. Tykkään ajatuksesta. <tri> Mut siinä täytyy olla aika tarkkana, että sattuu olemaan aina sit, ettei ole mene ohi katsomaan. Niin nii, tai jotenkin... <tri> Mut mä uskon kyllä, et sun tytär niinku... Jaa. aikataulussa ja. Kyllä mä yritän. No, tehdä. Tietysti, jännä juttu siis, Mä haadin on sellainen ihminen että jos mä avaan vaikka jonkun karkkipussin tai tai mikä tahansa herkun niin en mä, mä pysty säännöstelemään sitä että mä söisin sille hitaasti että Mä mä sen kaiken kerralla tai niin että et no, no niin, mä sä, sä Pähkinötä että se joulukalantari. Niin, <laughs> Tämä kertoo jotain meidän eroista. Kyllä kyllä. Mut en ole ikinä avannut luukkuajatukäteen. Ja siis mun veli teki Etko sitä aina. Etkö mä sitä Mä en oo syönyt joulukalenteri, mutta niin mun veli säi aina lapsena, kun me saatiin kanssa suklaa joo. joo se se vetä, vetäisivät. Niinku, kaiken. Kautta, ja sitten sä laittoi ne luukut kiinni, sille, että se näytti, ikään kuin se <laughs> niin. ei olisi syönyt koska ei mun vanhemmat ymmärtänyt olla että et ei niinku odoteta. Niin sitten se on aina feikkas. Joo, mä, niinku, itse hillintä piti aina mulla niinku sen joulukalenterin suhteen. Ja kyllä, kyllä mä joo. siis olen, olen aivan kurkistellut vähän ja hmm. sitten myös... Se on siis, se kun se on aina niin pystyy vähän kappaleen Joo, asia. Joo, ja sitten myös muist, muistan myös semmoisia, että olen niinku reidannut vanhempien niinku esimerkiksi vaatehuoneen niin, että kun ne on semmosia hyllyjä, mihin mä en ylettänyt, mä muistan, että mä olisin apinana niin ja kattin kaikki lakanapinojen väleet ois laajat. Oh, joo, laajat. Niin. Mä en, en muista, että mulla kotona ikinä niin kun, käyty lahja, lahjoja tsekkaamassa mut mun ähm alaaste kavereiden ni, niin niloin joten niin kaappi mihin anne ulko lahjat piilotti se oli joka vuosi yleinen salaisuus että noi siellä mutta totta kai me käyti raidaamassa aina sekassa se, se yksi kaappi sieltä niin kuin mitä täällä on ja sit arvottaa huijausta. Niin mutta ne ei ollut lahjoja <laughs> Mut feikkasitteko te jouluna, että oi, että ku kiva, kiitos tosi paljon tästä. että sitten olitte valmiiksi jo... Niin kuin vai, Mistä te arvasitte? Että, että, sitten olitte niin kuin valmiiksi jo niin kuin opetellut sen feikki-ilmeen, oi, ku kiva. Ja tuli jotain epämiehälystä. Ei tää lähti ihanasti tota, rönsyyliä meidän äitiyspakkauksesta joulu, joululla. Meillä oli ihan oikeitakin aiheita tänään, eikö vaan, Kyllä. Mia? Joo, puhutaan kohta kaamosrasituksesta ja väsimyksestä, mutta kuunnollaan ensin musiikkia. natsku oli biisi tähän. Kyllä. J Balvin, mi gente. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi jente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que antentienes. se bailando y se baila así Bye. mos väsymyksestä, rasituksesta, masennuksesta. Kyllä. En. Mä en usko siihen. Se on koksetti kaksi niin erilaiset erilaiset näkö. Ihan Mä olen niin valonlapsi, lapsi että mä niin kuin ei tää pimeys. Siis se on tietysti keväällä kevätväsymys. Sitten Ei ei tämä tää kevätväsymys, se on ihan aika aurinkoa tulee lisää, mutta siis syksyn pimeys, nimenomaan se pimeys, tämä on niin kuin ihan tappavaa mulle. Okei. No, mulla on... not, ei ei, ole ei, ei. Mm. Mä en oikein tiedä. Siis jossa, silloin kun mä oon nämä muistiinpanot tehnyt jokin aika sitten, niin silloin mulla oli sellainen fiilis, että vitsi kun väsyttää, mutta sitten mä aloin jotenkin jälkikäteen reflektoimaan, että mä luulen, että se oli vaan työstressi tai jotain niinku muuta, mikä ei liittynyt ehkä sitten niinkään syksyyn, koska syksy on mun lempparivuonnaika. Ja... Ja tämä myös niin tämä on mielestäni aika turvallinen, jotenkin semmoinen, että... Mun itse asiassa, kun mä tiesin, että sä puhut kaamosmasennuksesta, niin mä kurkkasin, mitä niin Wikipediassa sanotaan kaamosmasennuksesta, ja ne no, on näinkin naurettavat jutut, kun <hätä> oikeasti, kuunne jotain. Hän <hätä> dissää ihan täysin, meidän me, me kuiden ihmisten ruokahalun kasvaminen, painon nousu, oho yllättävää, unen tarve lisääntyy, väsymys, ärtyneisyys. Onko tämä nyt masennusta? Totta kai, Oho, kun on, tulee pimeätä niin. ja kylmempää, niin sä reagoit, mutta he, masennus on masennus. Depression. se on niinku liian voimakas sana? Joo. Mä niinku ehkä puhuisin ehkä jostain... No tämän takia mä halusin oikeastaan puhua tästä, koska mm. minunkin mielestä kaamosmasennus on liian kova sana, ja nyt on alettu puhua kaamosrasituksesta, Joo. joka ehkä mun mielestä paremmin kuvaa just näitä oireita, mutta kaamosmasennus taitaa olla vielä tästä tavallaan syvempi. No mä luin, että on olemassa niinku vakavaa kaamosmasennusta Joo, ja ei vakavaa, Joo. ja yllättäen siis naiset kärsivät, nyt, nyt mä naisia, mutta hei. Ottakaa itse niskasta kiinni ja älkää antako itellenne lupaa syödä <tos> myös tässä olisi... siellä, kun nyt on kaamosmasennus. Ehkä mun olisi pitänyt ottaa heti alkuun ohjat, mutta nyt pistetään hetken, aika 20 prosenttia naisista ja 11 prosenttia miehistä. Joo, Hei, ja ihan sama, samassa ilmastossa ollaan. Mutta se mihin tämä kaikki niin juontaa juurensa, uskot siihen tai et, niin on... Totani, niin asiantuntijoiden mukaan kyse tällaisesta aivojen sisäisen keskuskellon rytmihäiriöstä. Eli siis siitä, että kun jatkuvasti on pimeätä niin se, ja se päivä lyhenee aika nopeasti tähän niin kuin jatkuvaan pimeyteen, niin jotenkin mieli ei ehdi tottua siihen, että on, on tällainen niin yö periaatteessa jatkuvasti. Niin silloin tulee näitä kaikki mielitekoja ja ei niinku jaksa niitä. Siis mä... että kaikki liittyy oikeasti siihen valoon, kuten aina tuossa aiekseni mm. sano. Siis siitähän on ikään kuin tavallaan tie tieteellinen kaaviokin, että tavallaan kun meillä kaikilla on käpyrauhanen, joka tota, erittää melatoninen hormonia, niin tavallaan tämä val valon puutteesta se häiriintyy. Joo. Ja silloin, silloin tämä, tavallaan se ser seratoniini, joka positiivisesti vaikuttaa meidän mielialaan, niin me ei saada sitä Koska yhtä paljon. Ja, ja seratoniini taas ruokkii dopamiinia, joka on tämmönen motivaatiohormoni. Joo. Mutta hei, me voidaan lisätä seratoniinia esimerkiksi syömällä. No, mut justhan sanoi, niin. että ei saa syödä. Ei kun saa no, syödä, joo. mutta et, et, mä, mä, mä sanoin, että olen masentunut, koska minun tekee enemmän ruokaa. Et sä oon masentunut. Mm. Mutta tosiaan siis nää, mä haluan nyt vielä lisätä tähän sun, lisäämään, tai sun listaamaan oirekuvan muutaman jutun. Eli väsymyksen ja unentaipeen kasvamisen lisäksi myös turvatus ja makean himo liittyy tähän kaamosrasitukseen. Ja sit puhutaan taas hiilihydraateista, ku syö. Ja sit puhutaan hiilihydraatei nälästä. Muussa no on niinku kaikki tavallaan sidoksissa toisiinsa, että jos Niinkin sulla sit on vähän sitä hiilareita, niin koska sieltä hiilareiden siitä. on näin. Ja joskus saa turvottaa, niin saat oikeestaan niinku lihonnon. Mm, ja sit saa niinku ottaa siki pulassa, tiedätköste on myös samanlaisia syy. Hiilihydraatipulema. Kaamos, ne on vähän niin kuin molemmat alkaa koolla, on. Hei, nyt tää lähti ihan väärälle raiteelle. Mutta tosiaan liittyy myös sellaista alavireisyyttä ja äärtyneisyyttä, alakuloisuutta mm. ja ehkä niinku stressaantunuttakin oloa. Ja sitten näitä oireita voi oikeasti helpottaa myös muilla tavoilla kuin liikkumalla ja siemällä. Ja oikeastaan ai, mä ajattelin, että no pakko tähän nyt on olla jotain keinoja muutakin kuin lääkkeet, ruokavalio ja liikunta. Ja niin ainut, minkä löysin, oli kirkasvalonlampu. Mutta mä en kyllä semmoisen tehkään kanssa elää. On hei sellainen. No ilman, mä oon en... noin piirtää. Mut mä en käytä sitä. Aa. Ja mulla oli vielä tämmöinen. Öö kirkasvalon kirkasvalolamppu. Siis nehän sanoo, että sitä kirkasvaloa pitäisi ottaa 15-45 minuuttia päivittää, päivittäin sen pitäisi olla tosi lähellä sua. Mm. Ja mulla oli jopa tämmönen, tämmönen high-tech-versio, joka on niin sanottu aamukoiton jäljittely. Si on, niin kuin, joo, on eli jos mulla oli herätyskello soisi seitsemältä, niin 6.45 aurinko alkaa nousemaan jo minun makuhuoneessani. Niin kunnes kello seitsemältä herätyskello soi, niin sieltä tulee lintujen lauku. Minä herään Valoisaan lintujen laulu. Mut, mutta tota, mä luovuin siitä ja huomasin, että en mä sitä tarvitse. Niin en mä tekeä. sitä tarvitse. Tämähän on aika voimakas, se on joku 10 000 luksi, tämä valolamppu, mitä näissä, mm. näissä käytetään. Ja... Ja tässä sanotaan, että 2 500-10 000 luksi on se suositeltava. Mä haluaisin kokeilla tuolla, koska mä oon nykyään nähnyt niitä tosi iPadin näköisiäkin. Se siis pitää vaikka hirveillä. Joo. mä haluaisin kokeilla, täytyy varastosta kaivaa se no niin. tuoda sulle mun, mun koska, aamun koiton kirkas valo. Mil, miltä se oikea tuntuu ja tappua, siis, koska mä tavallaan vähän uskon tähän että se tuo sellaista että ylipäätään että siis mulla ainakin että mä laitan mm. vaan mä herään ja niin mä laitan valot päälle ylipäätään että mulla niin kuin, että mm. herään että se valo auttaa vaikka se onkin ihan tavallinen ja näin. Mut siis ne otitse kuullu niistä Korva, korvaa kuuluu. Kommosetkin on, kyllä. Se on sellaiset. On, on. Mutta eikö ne nyt ole ihan huuhaata? No ne on kuulemma ihan huuhaata, mutta tulipa ostettua. Mutta siljellä tekemistä. Oon, mutta kun en mä kärsi siitä muutenkaan, niin en mä nyt osannut sanoa. Mä mekin Saat. <laughs> no niin, next episode aina testaa kaikki. Kyllä. No joo, tätä valohoitoa pitäisi ottaa se 30-60 minuuttia. Ota tässä nyt opiksessa. niin mä ne, joo. 30-60 minuuttia päivässä. Ja se olisi kaikkein tehokkainta, jos sen tekisi puoli kuuden ja kello yhdeksän välillä aamulla. Ja noin viikossa pitäisi alkaa tepsiä, että ei kestä kauaa, kun sullekin no niin. saada vähän hymyä elämää. <laughs> Ja sitä pitää ottaa viikottain, vähintään viisi päivää viikossa sitä valoa. No, no silloin kuin aikainen. Siis, tota, niin kuin sä sanoit, niin kysymyshän on, on ennen kaikkea siitä, että ihmiset herävät liian aikaisin, kun on vielä pimeää. Siis Pohjois-Norjassa, joka on vielä pohjoisemmassa kuin me niin siellä tämä asia on ratkaistu niin, että Pohjois-Norjassa ovat keski-eurooppalaisessa aikavyöhykkeessä. Mm. Eli siellä on valosampaa. Ja mua jotenkin toisaalta hymyilytti tämä se, että nyt kun ollaan voimakkaasti ajamassa alas että meidän kesäaikaa, niin pitäisikö mm. meidän sittenkin pitää kesäaika? Mutta itse asiassa tuli tuosta Pohjois-Norjasta että minä luin joskus, tai olen ehkä puhunut tästä pullassakin joskus, että et et sinne, sinne sellainen peili, Joo. Että nä total on ne rakensi semmosen peili hommelin mä en tiedä miksi tää varjot täärelle peili seinän semmosen vuorelle, vuorelle. että se, se aurinko enemmän aamu valoa koska se heijastuu sieltä jo muistaali torola niinku se oli ihan mieleten keksikas niin se näytti tosi kauniilta. että se ei ollut niinku mitenkään voi olla että sillekin on vastustajansa mutta muista ei ollut mitenkään niinku ympäristöä pilaava no ei ei siltä oli se oli vaan mitenkah vain mutta siis mä halusin tässä kaamos niin pimeydessä nostaa esiin tän niinkun eron maaseudun ja kaupungin välillä. Kun monesti puhutaan sitä, että, on, on niin kuin, että Pohjoinen vastaa etelä, että niin Pohjois-Suomessa on, on niin pimeätä. ja, ja niin kuin, siellähän on nämä ajanjakso, on onna mm. että se on mm. niin kuin ihan mahdotonta selvitä Mutta itse asiassa tämä etelän, esimerkiksi Helsingin talvi on paljon pahempi, koska ei ole lunta. lunta, mikä heijastaa mm. sitä valoa. Saat vaan siellä niin kuin pimeässä sateisessa kaupungissa, missä on niin kuin musta asfalttia se mikä kiiltää kaupungin valot ja tavallaan, että sä et oikeesti pääse semmoiseen niin luonnolliseen valoon lainkaan Kun sitten taas äh, pohjoisessa, siellä on paljon pimeämpää, siellä on lunta, se, se on semmoista sinistä pehmeää valoa Mutta siellä ei niinku niin aurinko nouse ollenkaan Mut Yllättävää on myös toisaalta se, että jos nyt puhutaan tilastoista, niin hmm. Pohjois-Suomessa, jossa todella on, on todella kaamosaikoja niin, niin siellä on itse itsemurhatilastot huomattavasti pienempiä. Joo. Mutta tässä täs, niinku se, mä maalta kotoisin, missä meillä oli lunta. Koska se, että, tavallaan, että aika usein se, että et jos on kaupunki, niin siellä sit heti kaikki lumi viedään pois, jos sitä vähänkin tulee kaduille. Varsinkin täällä Tallinnassa. Täällähän siis ei lunta tule mihinkään, kun kaikki paikassa huolataan, ettei se varsinaisesti sulaa heti pois. Ja sitten kun he, talvellakin menee... Tallinnassa ei yhtään lunta. Tää niin rannikolla. Aja, ajaa puoli tuntia Tallinnan ulkopuolella, niin siellä on ihan sellainen Winter Wonderland. Ja siellä on heti paljon valoisempaa ja se lumi heijastaa sitä. Ja se, että niin kun mä oon tottunut siihen, että silloin kun mä oon asunut vielä kotona, koirankaa voi mennä lenkille keskeltä talvea ilman taskunampua, koska siellä oli luulta ja sä pystyt näkemään. Mutta onko nykyään aina? Siellä, mistä oot kotosin. No ei täällä on tehtyä tehtyä lunta. Niin, lunta. Ei, ei mutta tavallaan. Kyllä viime on ollut, koska mm -hmm. Kyllä, kyllä mä muistan silloin lapsuuden talvista, että ne oli tosi lumisia. Joo. Ne pääsi pulkkana käjäluistelemään ja hiihtämään. Mutta ei nykyään enää sieltä, mistä päin niin ole, mä oon. Niin se sanotaan on. nyt, kun viime jouluna ajo Pohjoiseen, niin Kajaanissakaan ei ollut vielä lunta. lopussa. Kyllä, kyllä se on niin kuin muuta. Onhan siinä talviseroja, mutta kyllä mä sen sanon, että niinku tavallaan kuitenkin kaupungeista ja maaseudun on se ero. On, on, on, on kaupungisasuminen totta kai, mutta kyllähän tännekin lunta saadaan, jos sitä mm. vaan sataa ja mm. niin kun tulee kunnolle. Pari vuotta sitten oli ihan kunnon talvi. En mutta, tiedä, mutta, muistan, <tuh> mutta mä myös miettinyt sitä niin, että, että kyllä joo se, että se lumi tuo sitä mutta mun mielestä se lumi tuo myös sitä niin, että, että kun on vaan märkää ja surkeita, että ei muuten hmm. meni ennäs ulos. Mutta sitten kun siellä on lunta, se on niin, se, se, se, se, on, niin se on kuivaa mutta on paljon kivempi mennä oh, ulos. Niin. Ja se taas tuo sitä Joo, hyvää kai. kaikkea. Itse asiassa kai. tuosta sun valosta, niin nyt on tehty tutkimuksia. Se kirkasvalolamppuhan on niin valkoista valoa. Joo. Nyt on tehty jotain tutkimuksia tämmöisestä sinisestä valosta, jo, jolla olisi niin selkeä vaikutus meidän niin kuin vuorokausirytmiin. Mutta siis eikö esimerkiksi kaikki näytöt ole sinistä valoa, esimerkiksi hmm. puhelimet ja tällaiset. Niin, eikö se ole haitallista? Joo, nyt on unen se... saantiin. Niin, ja iltasi... niin. pitäisikö Mut... käyttää aamulla sitä, että tuijottaa heti sitä puhelinta? No, mä en niin, niin, siis ihan oikein. ensin en valoa aamulla ava puhelimen. Mutta siis nyt on kehitetty sellaiset silmälasit, missä ei tavallaan mitään vahvuuksia, vaan ne suodattaa sitä sinistä, sinistä valoa pois. Niitä pitäisi käyttää aina iltasi, vaikka kuuden jälkeen, joo. jos halutaan käyttää puhelinta tai tietokonetta. Niin. Mutta sitten on olemassa myös kaiken maailman kalvoja, mitä voi Joo, Ja puhelimessakin on nykyään tämmöinen Light, eli se muuttaa sitä sinistä valoa hieman pehmeämmäksi, että se ei mm. tavallaan piristä. Joo, menee aina päälle ja sitten otan se pois, kun mä arsyttää se. <laughs> Muuten ra vielä sen, sen verran, että, että tota, nyt puhuttiin tässä näin, että se tota, käty rauhanen sitä melatoniinia ja, ja, tota, ja, ja me tarvitaan sitä seratoniinia, koska seratoniini synnyttää sitä melatoniinia. mistä me saadaan seratoniinia? Me saadaan sitä mm, kalasta, kalastajuustosta, avokaadosta, esimerkiksi jos aamun aloittaa tämmöisellä banaanikaurapuurolla, niin se niin lisää se, seratoniinin tuottoa, Mutta on siis tämmöinen ihan jauheena ostettava kuin tryptofaani. Mistä sitä saa? Sitä saa luotastolle luotastolle kohdasta, kohdasta. Sitä laitetaan semmoinen ihan niin kuin puolikas telusikallinen vaikka aamumehuun tai jonnekin. Ja se eläs auttaa sen seratoniinin tuotantoa. Okei, okay. ootko itse nyt hmm. on sitä? On. Ilman kossa, mä <tumaa> mä yrittäisin hakeen syytä, että miten sä oot niin itse varmasti, että ei oo, mutta sähän siis torjut kaaposmasennusta. Ei, niin. niin, niin Sitten muksillaan joo. Niin. Hmm. Joo, ei sitä tuu. Hmm. Tää kaaposmasennus on kaikkein yleisintä 20-30 ikävuoden jälkeen eli lapset ja nuoret ei sit niin paljon hmm. kärsi. Totta kai heilläkin voi olla niinku näitä oireita, mutta se varsinainen kaaposmasennus, mikä on se silensi vaihe. se on niin lapsellinen. Ei yleisesti nuori. Ja tosta mä sanoin, että löysin vaan ton kirkasvalohoidon enää niin kuin keinona joo. ja lisäksi Itse asiassa joo, kyllä jossain terveyssivulla ehdotettiin myös, että ota aurinkomatka. Eli pakene sitä mm. pyreyttä, mm. mutta niin, niin ehkä kaikille ei ole siihen että on pakko olla töissä. Tai... Mm. Mm. Kuule. Mutta kuule, tähän just, äh, luin kaamosjoustosta, mitä monet työpaikat ovat alkanut tarjoamaan. Joo, joo. Että tavallaan, ä, työpaikka tarjoaa, että hei sä voit tehdä etänä, mennä lähtee vaikka tota, saarille tai Etelä-Espanjaan. Että fugen, Fugessa, Fuengirolassa, niin siellä on joillain firmoilla tavallaan, heillä on siellä toimisto. Niin on sovittu, että Suomesta voi lähteä vaikka niin kuin aina pari työntekijää kerrallaan sinne, tehdään ihan normaalisti töitä, Jotta mutta vaan teet siellä. Joo. Ja sitten sä tuut takaisin ja sitten menee seuraavat pari hieno juttu. Joo. Ja Mun käsittääkseni ainakin STT on jo joitakin vuosia sitten tehnyt niin, että ne, vei, ne perusti toisen toimiston Australiaan, koska siellä on niin täysin vastakkainen aika kuin Suomessa. Niin ne sai tavallaan sen uutispalvelun pelaamaan vuorokauden ilman, että niillä on kuka kukaan yö töissä, koska sitten taas okay. Australiassa oli silloin päivä, kun ja. täällä oli yö. Joo. Niin, mutta en tiedä, onko se enää käytössä se STT Australian toimisto, mutta joitakin vuosi sitten niin heillä oli tämmöinen. mutta se on jännä, että nykyään tavallaan on mahdollista viedä töitä mukanaan ja tehdä töitä muualta niin. ja olla niin kuin. esimerkiksi tämä firma, ainakin siis staffpoint tarjoaa tällaista Espanjan mahdollisuutta, mutta heillä on myöskin toinen vaihtoehto, että heillä on etätoimisto Lapissa. Joo. Et voi mennä myöskin sinne toivolta taas nauttimaan sinne, sinne lumen keskelle. Todellisesta pimeydestä. Niin. <hys> se ei. Ja sit yksi vaihtoehto on muuttaa unirytmiä, että jos esimerkiksi on töissä joustuva työaika tai muuta, niin sit voi yrittää nukkua vähän myöhempään, mennä myöhemmin Joo. nukkumaan. Silloin mm. se se ei pääse niin paljon puremaan tai kaumusrasitus, kun nukkuu pikkasen pidempään. Ja näkee että, tämä on joskus mm. Joo. Valoa ainakin. <laughs> Mut tavallaan valoa on ehkä vähän ikävä, koska vaikka meilläkin on toimisto aika niin hyvällä paikalla ja sieltä näkee ulos, jos näkee ne jotka näkee niin. Niin tota, Mut ei sitä sit tuu niin sitä tota, aurinkoa tai jos se nyt edes näyttää, että jo tänäänkin aika sumuinen päivä niin on, yksi mut yksi, yksi lääki on mulla ollut kaamos jonka mä itse asennoiduin siihen juuri vastakkaiseen. Mulla on ollut koirahoidossa nyt tässä muutama viikon. Ja koira se on? Metsästyskoira. Se okay. vaatii aika paljon liikuntaa. Joo. Ja sit kun sä joudut lähtemään koiran kanssa seitsemältä aamulla vetää pitkää lenkkiä tuonne ulos pimeyteen, niin se niinku etukäteen se aina tökkii. Mutta vitsi, joka kerta kun mä tuun takaisin sieltä, niin Kyllä maan oon niinku lääkinyt myös enää nostaa koiraa, mutta myös itseäni. Niin, että sit tulee joo. semmonen, joo, se on totta, ja sit ylipäätään eläimet piistää aika paljon mm. sitä arkea. Ei tuota siis kesäkissuoja, vaan kaamoskoiria. Kyllä. No <laughs> <laughs> se ei aina tullaan jotain juttu myös elokuvista, eikö ollut? tai mukavuusalueesti ja sitten sä puhuit äsken elokuvista lyhyesti. Pöffi on muuten ainakin. Ootteko no. katsonut? Nyt on Pöffi päällä. Niin eli no. Pimeiden öiden filmfestivaali. Mm, film Mä en oo käynyt katsomassa mitään, ja harmittaa mutta yritän ehtiä mä kävelin tänään tuon Nordic hotel Centrumin ohi ja huomasin, että on siellä tuota standia. Siellä oli selkeästi ulkomaalaisia toimittajia. Mä luin tämmösen huhun, mä en ole ehtinyt vielä tarkistaa, että tämä uusin tuntematon sotilas olisi osana se ja on Se mua kyllä, kyllä kiinnostaisi. Se se Onko? Ahaa, <laughs> no sen siitä. <laughs> Kaverit sai pari vikaa. paikkaa. Okei. Okay. sinne tulee ihan tämä paikalle, Ahaa. Selittelemään no. vähän, että mitä tuli tehtyä. Mutta tuosta leffasta puheella niin ihan kiinnostaa kyllä, ajattelin käydä sen jouluna ehkä Suomessa. Muakin kiinnostaa. Niin monet ovat että miksi pitää tehdä uusi, kun vanhakin on niin hyvä. Mutta mun mielestä ennen kaikkea se jotenkin ehkä omallisuus- ja, itsenäisyyspäivää, ja se tulee aina sieltä yleiltä se, mm. se... Niin, se perinteinen. perinteinen. Mutta jos ajattelen vielä niin nuorempia ihmisiä, niin ne ei hittoviene jaksa katsoa Envin lainan mustavalkoista. Et jos me halutaan ikään kuin Vaali nuo... sitä. Niin, vaalia no. ja että nuorempikin sukupolvi tietää, että minkälaista oli sota-aikoina, sota niin kyllä niiden on paljon helpompi seurata elokuvaa, jos on nimiä, ne... näyttelijöitä, jotka ne tunnistaa niin. ja, ja joka myös, on, niin ehkä... on väreissä. Ja siinä on tätä mm. nykytekniikkaa, Joo. kaikki tämä. Ja toisaalta luodaan uudenlaista, tai tota niin kuin meidän ajan kuvaa mm. odosta mm. samalla. Kyllä no, siinä on ilmeisesti aina, vähän eri, eri fiilis, vaikka sama tarina. Samat hahmot, mutta mm. kerrotaan vähän kuitenkin eri, mm. eri mm. näkökulmia ja muita juttuja siinä. Niin. No, jo, joku soi, että eivät pystyneet jäljittelemään murteita yhtä hyvin, mutta onko se nyt se pointti, että me ne näyttelijät, jotka olivat siinä. Niin mm. et, onko, onko niistä näyttelijöistä varmaan kukaan olemassa. Mutta olemassa? Tota, Mulla ei, no ei varmaan kokeilla. ollut tarkoitus tehdä toisin toisintoa siitä edellisestä, niin, uusi versio. Mun niin, mielestä on hauskaa, että tämä on, on kai vuosituhannen katsotuin elokuva, että ohitti just pahat pojat. Se tuota... kertoo hyvin, mun mielestä, pahat pojat. Tapu. Ei se oli hyvä leffa. Tosi hyvä. Tämä on mennyt, nyt mennyt ohi, ohi näistä lukemista. Mun on hauskaa, että nyt on leffa täältä, ylipäätään ensinnäkin Suomessa oli käymässä tämmöinen murros, on oli Pitkään on tämä Finkinon ylivalta, ja nyt on tulossa pienempiä, missä on niinku, saa vähän muita palveluja ja voit ostaa vaikka viinilasillisen, kun leffa teatteriin ja, ja niinku, siellä on sellaiset pikkupöydät ja muuta. Mutta nyt on myöskin tästä tuntemattomasta, tämä on pitkä elokuva lähes kolme tuntia, niin siellä on sellaisia, missä tarjotaan niinku väliajallinen joo. vaihtoehto. Mä kuulin kanssa jo. joo. Mun on halska, hyvä, hyvä idea, että tavallaan tuodaan vähän niinku muita vaihtoehtoja kuluttajille. Et. Mut mä en voisi kyllä lopettaa kesken kaikesta. Siis niin teatterissa se väliaika toimii, mutta leffateatterissa, teatterissa vaan, mutta ihan sama, vaikka kestäisikin kolme tuntia, mutta sä otat sinne semmoiset eväät ja vet, riittävästi vettä, että sä jaksat sen kolme tuntia, niin se pitää musta niin katsoa. Mutta ei, kyllä mä en se... joskus käynyt katsonut sen japanilaisen äh, samurai elokuvan, Seitsemän samurai ja se kestää varmaan melkein neljä tuntia, niin siihen kyllä todellakin kuuluu. Mutta se on myöskin, että siinä elokuvassa on suunniteltu niin, että se on oikeasti siinä elokuvassa, että nyt väliaika. Ja niin sitten. Sveitsissä Joo, oli aikaisemmin ollut. niin että Joo. siellä niin kuin kaikissa elokuvissa oli se, se, tota, päät, se niin kuin pistettiin poikki ja sit, jotta saadaan niin kuin ihmiset ostamaan eväitä ja kaikkea. Ja mua se häiritsi, koska tavallaan saat niinku kiinni siinä niin. fiiliksessä ja sitten taas aloitat vähän Ja sitten sit jotenkin tavallaan pitää muistella, että a, mitä siinä ja. tapahtukaan, niin. kyllä, tai kyllä. ehkä ei tarvii muistella. Ja, muistella, ja, muistella ja se se se, miksi sä menet elokuviin, esimerkiksi sä et katso kotona DVD-tä tai läppäriltä tai jotain, niin se on se, tavallaan se intensiivinen kokemus. Joo. Ja mm -hmm. sitten kun se katkaisee, niin... Mutta nykyään elokuva no on niin pitkiä. No ei ole! Onhan se kolme tuntia pitkä, tosi pitkä. Sen takia mä oon kauheessani mennä sinne, kun en tiedä, onko se hyvä leffa. Toto, en silti halua katkaista sitä ja mm -hmm. sitten aloittamaan just alusta sitä kokemusta tai jotenkin palaamaan siihen kokemukseen. Mut... Joo, ehkä se toimii. Toiv Toiv lähelläkin. Toivotaan. Niin. toivotaan. En, en vielä tiedä, on, meneekö katsomaan väliajalla vai en, mutta... Mut, se... no kuitenkin. Mennään... Joo. Olla, joskus keskustelua, on kaikki nähty, että mitä mieltä oltiin. Kyllä, kyllä. Oltiin elokuvasta, meneekö se meidän huonoja vai hyviä elokuvien listalle, koska... Äm, Mun tuli näistä elokuvista, juttelin yhden kaverin kanssa tällaisesta, että, että onko joskus ajankäytöllisesti parempaa valita sellainen elokuva, mikä on jo nähnyt ja tietää, että on hyvä katsoa se uudestaan vai ottaa riski ja katsoa jotain uutta, mikä mahdollisesti onkin huono elokuva. Onko tämä nyt kysymys, jonka sä heität meille? No joo, vaikka. Mä kyllä kallistun sen jälkimmäisen eli katsoa uutta. Katsoa ja. uutta, saada uusia kokemuksia. Ja. Kyllä mäkin ehkä, koska kuitenkin maailmaa elokviipullaan On vanhoja ja uusia, mitä mm. ei ole nähnyt. Niin mieluummin uusi kuin vanha. Mutta sitten joskus on kiva katsoa vaikka telkkarista jouluna tai tai Netflixistä jouluna. Jotain mm. sellaisia leffoja, mitkä on kyllä. tuttuja ja tietää, että ne, niissä on mm. se tietty niin kun, fiilis. Ne on turvallisia. Niin, niin. Mutta en mä myöskään, jos mä oon lukenut hyvän kirjan, niin mä en yleensä lue sitä kirjaa. Tosi harvoin on. tulee kyllä palattua, mm. mutta mm. varsinkin kirjojen kanssa. Et enemmän sit tulee katsottua leffoja uudelleen mm. kuin Joo. luettu kirja. Ei sen kirjoihin yleensä se mutta kyllä mulla on monta elokuvaa, mitkä mä oon nähnyt monta monta kertaa. Mm. Ja mun mielestä on hauskaa katsoa elokuvia uudestaan, kun muistaa, että hei, mä oon nähnyt tämän ekan kerran, kun mä 10 vuotta vanha. Ja sitten sä näet sen nykyään sitä. Kiinnittää ihan eri asioihin huomiota. Ja niin kuin... Kyllä on kuulkaa sinkkueläman tarina ihan muokkautunut. <tos> <mukaan tos> <uusien riitä. tos> <tos> no esimerkiksi, siis, jos me puhutaan näistä traditioista ja on, on itsenäisyyspäivänä on tuntematon sotilas, niin jouluaattonahan pitää katsoa lumiukko. Ja, ja mä ikään kuin edelleen löydän sieltä jotain pieniä yksityiskohtia, mitä mm. mä en Ja kuinka monta vuotta sitä on katsottu. Ja sitten uuden joulu vuoden aattona tulee tämä Miss Sophie syntymäpäivä. Mä sitä? Sitä. Joo. Joo. Se on ikivanha, itävaltalainen, mustavalkoinen Kertoo tämmöisestä, onko se Miss Sophie täyttää 93 tai jotain Ja, ja tuota, kaikki hänen ystävänsä on jo kuolleet Ja hänellä on sitten tämä James Butler Joo. Joka sitten tarjoilee Miss Sophielle tämän syntymäpäivän Ja sen pitää esittää kaikki, Kaikki. Vieraat, Kaikki ja vieraat, okay. ja ottaa, ottaa malia jokaisen Joo, roolissa jo. ja se, se on se on hullaton, se ei mm. ole, En ole kovin monena vuotena mutta Minun pitää ehkä palauttaa tämä mun, mun tota, traditiohimi. <laughs> <laughs> Koska se no, on oikein. No, mutta nämä on jo. kuitenkin hyviä esimerkkejä myös siitä elokuvista, jotka kestää niinku useampaa joo, katsoa. Joo, joo. Mut sit mulla tälle... Liittyy joku traditiohimi. Niin. Mutta minulla on täs tullut tässä viime aikoina että että olen käynyt katsomassa elokuvia, ja sitten ne on ollut ihan hirveitä floppeja, ja harmittaa, että olen käyttänyt mä elämästäni kaksi tuntia tällaiseen. Tai kahdeksan euroa. Tai kahdeksan euroa, jos lähtee leffaan. Mutta niinku, tavallaan... Netflix on sellainen, että se suosittelee aina elokuvia sen perusteella, mitä sä Koska nähdä. katsoit, niin ehkä pidät Niin, sit se suosittelee entistä huonompia elokuvia, kun mä oon katsonut sieltä huonoja elokuvia. Niin mä haluaisin sinne semmoisen palvelun, että mä voisin niinku piilottaa toi. joitain elokuvia. Että et, et mä en, niin en tykännyt tästä ja mä en halua nähdä mitään tämän kaltaisia. Että niin vahingossakaan mainosta mulle, että jotain tietyn näyttelijän tai jotain niin ihan täysin floppy elokuvia, Koska ne muistuttaa sitä, että mä oon joskus... Käytänyt Sulla on nyt kuitenkin kaikki rambot siellä. <lipä <lipä> <lipä> Mitä mikä rambo mä, mä kuulin, että on tulos uusi rambo ja, ja, no ja, ja tuota, sitä ei oo nauretti. Nyt talon, että onko se nyt kohta 80. <lipä> Voisi tehdä jotain muuta, mutta Sihana. rambo myy. Henki, pihde, <lipä> joo. Niin. Mikä siinä on? Vähän sama kuin tää Robert Mugabe. No <lipä> kyllä, on kyllä. Niin. Joo. Ai että, teidän kanssa. Niin. Onko tästä tehty joku sövi joku tutkimus että... hmm. Tai mitä se päädyit edes mietti tätä asiaa? Siis... <laughs> Miksi sä käytit sun aikaa sitä <laughs> Mä oon nähnyt nyt niin, niin paljon huonoja elokuvia ja sit mä aloin vaan miettimään on, on se, mit, mit, mitkä on huono, huonoimpia elokuvia, mitä me ollaan nähty ja miten niistä niinku, tavallaan että et, et kuinka me selviää. <laughs> miten tästä selviää, ne on, ne on niinku ikuisia muistutusmerkkejä siitä, siitä, että mä, mä oon niin hukannut mun aikaa. Mä voin kertoa mikä on huono elokuva, mikä mä oon nähnyt. Se, sen nimi oli joku tällainen, en, kuin sutinaa ennen maailmanloppua. Ja se oli niin tyhmä. Se oli siis niin tyhmä elokuva. Mä toisen sen loppuun kahtavatta. Mun mielestä vielä <tos> jo. Älkää niinku ikinä. Eh jos, mut, mut mun mielestä toi nimi jo <tos> kertoo aika paljon. Se oli ihan totta, mutta siinä oli hyvät näyttelijät. Ja se, kun se haluaa joihinkin tilanteisiin kuuluu tulla sellainen, että äh, en mä nyt niin kuin jaksa pitää mitään syvällisyyttä draamaa tai, tai tämä Oscar voittaa, vaan nyt mm, pitää pahtaa mm, olla helppoa. Tämä ei ollut helppo. Tämä ei ollut helppoa. Ei... Se, se kertoo oikeasti maailman lopusta. Se oli vain Alta-floppi. Älkää te käyttäkö aikaa. Voin ei. viisi. Voi no koska, koska Netflix edelleen jatkuvasti suosittelee, että haluatko katsoa uudelleen tämän? <laughs> Niin mä kertoa teille pienen vinkin, Jos elokuvaa huonosta ei tarvitse katsoa <laughs> Tässä on myöskin tämä, että siis mulla on just Netflixissä mulla on vaikka kuinka monta elokuvaa kesken, mä oon aloittanut niitä hiukan ja todennut, että, että ei tämä ei ole mun juttu. Nyt, nyt edellä tekee, että haluatko jatkaa, haluatko katsoa uudelleen, hei, haluatko palata tähän. Ja sit, niin mä pois tämän minun listolani niin. okei, okay. no käyttää. I'm so sorry. <laughs> mun elämä on niin hankalaa. Me päästiin mielestäni erittäin hienoilla aansisilloilla niin kaamosmasennuksesta ja siitä, miten sitä ei ole olemassa tähän, että pitäisikö katsoa huonoja ja mm. hyviä elokuvia. Kyllä. Tähän Sontas. ehkä mun pitäisi sanoa, niin kuin minun rakas 10 vuotias tyttäreni tykkää sanoa, jos hänen mielestä joku ei ole kiva juttu tai nyt mennään niin väärille raiteille, Roiteille. niin se on, stop it, get some help. <laughs> <laughs> no. Okay, hmm, näillä ei mää mää. Mää. Näin, näin, näin en, en lupaan olla katsomatta suutina aiemmin. Loppua ja, ja hain ha, ha, ha. ah, tapua. <laughs> Mut hei, jatketaan tuossa seuraavissa sessioissa ja mä lähden tästä jumppaa, mä en tiedä mitä suunnitelmia teillä on. ommatta. Mutta no, mä jatkun tämä blogi <laughs> Eikä meidän on niin hämmentynyt, että me nyt ihan lopuksi nyt. Kyllä tämä vaan loppuu. Tota, ehkä meillä ensi kerralla on jo nimi tai sitten ei. Mm. Joo, mutta ei hyvistä elokuvista puheena öö, elokuva joka ei koskaan petä, Bridget Jones. Ja, ja si, siltä nyt sitten, tota, se näytetään ihan varmasti taas jouluna että, asia ollut, että silloin sitten vastaannottimet auki. Ja tota, siltä soundtrackilta 15. Uh, joka nimi on Someone Like You. Lopetetaan tähän. Moikka. Sitten, moikka. Moikka. I've been searching a long time For someone exactly like you traveling all around